Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran la Europa FM. Da, viva la Revoluțion! Doamnelor și domnilor, vă spun, cred, așa simt eu în momentul de față, Revoluția a învins. Bine, dacă mă întrebați pe mine, Revoluția a învins în momentul în care niște sute de mii de oameni din România, așa într-un spirit și o simțire, au ieșit în stradă să apere un principiu. Din punctul meu de vedere, aia a fost Revoluția. Dar, cum vă anunțam ieri pe finalul emisiunii România în direct, ordonanțele 13 14 au trecut ca la carte prin Parlament. Greu va mai putea cineva să câștige printr-o excepție la Curtea Constituțională sau cine știe cum o dezincriminare a ordonanței cu efect retro a infracțiunii de abuz în serviciu cu efect retroactiv. E greu. Juriștii nu văd în această moment o posibilitate, dar sigur că avocații sunt întotdeauna foarte creativi. În același timp însă, Parlamentul rămâne același. Și dacă te iei după opiniile exprimate de liderii PSD, chiar dacă domnul, însuși domnul Iordache a votat foarte interesant în Parlament, el că acum e parlamentar, a votat pentru respingerea ordonanței 13 și pentru aprobarea ordonanței 14. Se încă ceva s-a întâmplat. V-am mai spus eu la din o emisiune ceea ce cred că s-a întâmplat, dar este pur speculativ. Vedeți că acum se vorbește foarte mult despre numirea unui ministru de justiție independent. Tudor El Toader de la Iași, da, îndeplinește o astfel de calitate. Să vedem, om a fost judecător la Curtea Constituțională și din ce știu eu... A fost un judecător care a încercat să se situeze dincolo de interesele politice. A fost propus de PNL acum 9 ani. 10 ani, ceva de felul ăsta. Să vedem dacă va fi confirmat. E doar un zvon în momentul de față că va fi, dar se pare că e singura propunere pentru Ministerul Justiției. Altfel spus, se întâmplă ceva în țara noastră, pe partea asta de justiție. Dar cum remarca jurnalistul Liviu Avram de la Adevărul, pe Facebook, sper să și scrie un articol în sensul ăsta, nu este exclus un viol la lumina zilei. Adică o dezbatere în Parlament, o majoritate care e evidentă și acolo un astfel de situații, care să modifice codul penal în sensul dezincriminării unor fapte de corupție sau de altfel, acordării unor grațieri pentru unii sau pentru alții, astfel de lucruri există. Întrebarea este ce facem noi într-o astfel de situație, noi societatea, că știți, acum este evidentă și intenția, dar sunt evidente și pozițiile exprimate în societate. Dar mai sunt patru ani cu acest parlament înainte. Ce facem în cazul în care, atenție, fără un abuz de acest fel, prin ordonanță de urgență, ci în mod legal, astfel încât să nu poată fi atacat nici la Curtea Constituțională, parlamentul dezincriminează totuși niște fapte de corupție sau pur și simplu le reduce pedepsele. Aceasta este dezbaterea pe care vă o propun azi. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Tudor! Da, bună ziua, Moise. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru aprecierea de mai devreme, creativitatea avocaților. M-am simțit și personal vizat. Mulțumesc okay. foarte mult. Nu era neapărat, nu sunteți pozitiv, să Da, știți. nu, păi n de unde să știi, nu, dar e interesant, avocații. Da. Bun, ce vreau să spun? În primul rând, este probabil absolut cert faptul că în Parlament se va discuta despre reciclarea ideilor, adică pe lângă faptul că fără aceste modificări legislative, bugetul pe care guvernul a propus rămâne ineficient pentru baronii și baronei locali... Nu nu mă rog, În mare măsură, hai să spunem, în mare măsură. Dacă ziceți că sunteți avocat, înseamnă știți că deja o dezincriminare s-a produs prin decizia Curții Constituționale de anul trecut, că deja mezamplasul e făcut în sensul că se poate Correct. modifica bugetul, se poate rectifica bugetul Ministerului Dezvoltării prin ordin de ministru, în sens pozitiv. E adevărat Correct. că ordonanța aia nouă a fost modificată în Parlament și că va trebui să-și dea și Parlamentul acord pentru uh, uh, creditele de angajament. Dar, hai, hai, în, hai, hai, hai, este, da. nu, în continuare, banii băia mulți sunt cu destinație. Da, e adevărat, sunt cu destinație, dar dezincriminarea abuzului în serviciu sau în orice caz, mă rog, formularea infracțiunii pe sistemul pe care era formulat în ordonanța 13 este de interes, după părerea mea, și pe partea asta. Pe de altă parte, încoată reciclarea probabil va avea loc și pentru că, mă rog, întâmplător, argumentele guvernului pentru aprobarea ordonanței 13, nu suntem minamente incorrecte. Adică, există recomandarea Comisiei de la Veneția, există decizia 405 a Curții Constituționale. Tu ai discutat despre treaba asta de mai mult că reprezintă o minge la filou pentru politicieni. Deci, am și scris. Pe da, lânge... așa e. da, exact. Deci, și lângă pentru, toate avocați, argumentele... pentru politicieni și pentru avocați a fost formularea mea. <laughs> da, exact. Bun. Uh, da, mulțumesc încă data. Deci, ideea este că, într-adevăr, argumentele tehnice, să spunem. Sunt corecte, mai departe decât, să spunem, intențiile bune sau rele, rele în esență, da, ale Guvernului și ale Parlamentului. Deci discuția nu cred că se pune dacă, într-adevăr, vor fi reciclate sau nu. Ele vor fi, sigur, reciclate. Dar faptul că vin acum foarte scurt cu Tudorel Toader, care, sigur, este foarte respectat și are o reputație, cred că exact asta, spre asta se tinde, spre reciclarea pozitivă, păi, cu o imagine nu, pozitivă nu, a acestor stați, idei. Stați, că și dacă uh, inițiază în Parlament cineva, nu mai trebuie să fie guvernul inițiator. Poate că să fie oricine corect. inițiator, guvernul sau Ministerul Justiției vor da probabil un aviz negativ, dar nu contează. Așa este, nu contează, dar tuturor toată de este genul de ministru al justiției care poate să, îmb să îmbrace foarte frumos orice fel de inițiativă de genul acesta, cu niște argumente foarte corecte din punct că de va vedere tehnic. Asta. Adică sper că nu Rămâne va face. De văzut. Asta. Ok, să, reven de văzut. să revenim nu, ce dar, la, la partea... ce aveți de făcut. Deci, Tudor, da. încă o dată, ca să reformulezi pentru toată lumea. Dezincri... Adică, oamenii care au ieșit în stradă, mi se pare mie au susținut faptul că dizincriminarea unor fapte de corupție sau reducerea pedepselor pentru aceasta reprezintă, totuși, o chestiune antisocială, împotriva societății. Dacă Parlamentul e de altă opinie, în condițiile în care această majoritate nu și-a făcut campanie electorală pe o astfel de intenție, sub nicio formă, m-am uitat în programul PSD, nu scrie așa ceva, scrie cu totul și cu totul altceva. Da? În aceste condiții, ce ar trebui să facă societatea? Asta e întrebarea de azi. Două lucruri, foarte pe scurt. În primul rând, același lucru pe care l-au făcut și înainte. Protestele acestea de stradă au fost extrem de eficiente. Sigur, după părerea mea, nu în mod direct. Adică nu mi s-a părut că guvernul, de exemplu, la presiunea străzii a făcut ceva în mod direct. Presiunea străzii a contat pentru partenerii externe ai României, chiar și pentru BOR, Biserica Ortodoxă Română. Am apreciat comentariul CTP-ului pe partea asta, dacă te amintești Mi-am inteles, exact -am nu am nu fost de acord cu domnul Cristian Tudor Popescu. Biserica Ortodoxă a dat un comunicat din care se putea înțelege oricând și se putea răsuce oricând. În fine. Ideea este că după parăma presiunea străzii a fost eficientă chiar dacă nu în mod direct. Cred că acest lucru ar trebui să continue în cazul în care Parlamentul în mod serios ia sau de fapt când Parlamentul adică din nou ia mod serios o dată și doi la o s-a mai sugerat și la emisiunea asta și și prin alte medii o modalitate prin care și în țările celelalte occidentale democratice populația societatea civilă încearcă să influențeze Parlamentul Așa. și anume prin scuieră propriului tău parlamentar din hmm. Cel care a fost votat în circunscripția ta electorală în Nouă Occident este o metodă extrem de eficientă prin care, trecând peste a ieșitul în stradă, proteste și așa mai departe, este o metodă extrem de eficientă prin care okay. se poate pune presiune pe parlamentarul ta, două, tău. ce din circunscripția ta. Două idei interesante. Mulțumesc, Tudor, pentru ele. Deși vreau să vă reamintesc faptul că la noi s-au votat liste de această dată și că, de exemplu... Eu, deși știu pe cine aș fi vrut să votez, nu sunt convins că a ieșit cine am vrut eu și nu altcineva. Bună ziua, Laurențiu! Laurențiu, bună, bună ziua! ziua Vă ascultăm. Bună ziua, uh, Nu, Mie mi se pare foarte greu să putem să mai facem ceva dacă nu reformăm clasa asta politică, pentru că ei întotdeauna vor găsi o, o soluție să ne ducă de nas, să ne procesească... Nu cred, nu cred că minte. se poate reforma altfel clasa politică decât prin vot, domnule. Asta este adevărat. Dar cel puțin, semnalul pe care trebuie să-l tragem în continuare, în stradă, este că nu se mai poate în genul ăsta. Asta tot. Știți? Dacă ne, ne potolim, asta înseamnă că nu au înțeles nimic. Bine, bine, bine, bine. Ok, lumea a ieșit în stradă, a zis, luați-vă ordonanțele, după care a strigat jos guvernul. Atenție, nu cred că se poate striga jos parlamentul. Într-o democrație. Nu, dar se poate face... Alegeri anticipate. Nu, nu, nu după ca... Constituția noastră, decât în niște cazuri extrem de limitate. Este adevărat, numai că iarăși vom pierde, iarăși vom pierde. Ne vor prosti în continuare pentru că puterea e la ei, iar noi stăm și acceptăm într-o mizerie. încrederea în mare și de fapt asta este principala problemă atunci când vrei să guvernezi... Și și lumea nu crede în măsurile tale. Mai devreme, de exemplu, am avut o dezbatere cu colegii mei vis-a-vis -vis de declarația Ministrului Educației că vor crește salariile de la 1 martie pentru personalul nedidactic. Îi credem sau nu-i credem? Deci, neîncrederea merge către toate domeniile de îndată ce s-a dovedit că nu ai cu cine să stai de vorbă sau, mă rog, una spunem și alta fumăm, cum zice românul. 0372069599 Ce facem dacă modificarea legilor penale se face în parlament în mod legal, vă întreb azi. Liviu, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm? De la Iași vă sun. Da? E prima dată când avem în guvern un reprezentant de la Iași. E... Chiar așa? E, da. La Ministerul A... Justiției, poate. Ați mai avut Ministrul Educației de la Iași, de exemplu? Nu, nu, nu, nu, nu. vorbesc în guvernul actual. A, ok. E... Dar problema nu e asta. Cum să ne gândim noi cu Parlamentul, că poate atâta timp cât la Comisia Juridică, în Camera Deputaților, e domnul Nicolicea, iar în Senat e domnul Șerban Nicolae. Da. E? Da. Deci, din punctul meu de vedere, mă, domnul Tudorel Toader își va face treaba la Ministerul Justiției Așa. Pentru că eu nu am compet competent. Da, încă o dată. Problema trece la, trece la Parlament problema. Exact, exact. Asta și vreau să spun, da? Da, trece la Parlament. Deci au luat, au luat mâna de pe guvern în ceea ce vrește... Mai bine zis, uh, guvernul și-a luat, uh, da, da. deci, exact. și luat, și luat mâna de pe această problematică. Deci Grindeanu... Grindeanu și-a luat mâna de pe problematica justiției, iar acum lucrurile trec în Parlament. Uh -huh. De asta, de asta l-au și propus pe, pe domnul Tudorel Toate, pentru că omul e ok. Omul e ok, îl cunosc, e foarte respectat. Dar nu așa. mai are treabă, încă o dată. Deci, în cazul unei inițiative parlamentare, care e sigur că va exista, 100% va exista, da. cum zicea Tudor de la 1000 început. Da, așa. Așa? Da, Atunci, da, guvernul da, doar da. dă un aviz. Spune, ni se pare ok sau nu ni se pare ok ceea ce ați propus e, acolo. Atât. atât. Da. Atât, asta e tot Da. Deci acum bă, bă, Practic, situația este în mâna Parlamentului da. 1000% Și în mâna cui? În da. mâna domnului, Nico domnului Nicoli. Da. Da? A majorității, hai să spunem Bun. așa limen. Nu, nu am da, În mâna majorității Bun. Da. Ce ar trebui să în facă societatea? Lipsa de încredere fiind evident da, Societatea ar trebui să facă ce aș făcut și până acum Pentru că altfel nu, nu văd o soluție Okay. Astfel nu văd o soluție, ar trebui să facă exact același lucru ce a făcut în fața guvernului, ce-au făcut și ieșenii în Piața Unirii, ce-au făcut și clujenii, ce-au făcut și stibienii, ce-a făcut toată țară Bine Liviu, vă mulțumesc foarte mult! 0372069599, Norbert, bună ziua, am zis bine? Da, bună ziua Vă ascultăm, ce uh... nume ne că aveți am mai vorbit, am clarificat Naționalitatea Maghiară și română. Da, Ok, bine, uh, domnule. Nu țineți, domnule, cu țara. Lăsați vrăjeala. Haideți. Da, hai că țin cu țara. Uh, părerea mea este că, din păcate, Parlamentul 100% o să treacă din nou la ceva de genul Ordonanței de Urgență 13. Și... Și noi nu avem e, cum să îi împiedicăm. Nu avem. Până când există majoritatea Ludică, pețelistă și în fruntea pe... este domnul Dagnia. Până atunci eu nu văd nicio șansă să ne stăpăm de această situație. Deci ce facem? Ce facem? Singura șansă este să ieșim din stradă din nou și să protestăm în continuare. Ok, bine. Să fiți pregătit. Vă mulțumesc pentru telefon. Bună ziua, Andrei! Bună ziua! Vă ascultăm, Andrei. Um, singura soluție, din punctul meu de vedere, este să stăm cu ochii pe ei, ca pe buteria galbenă. Avem <laughs> Așa. Avem, avem, avem acum mai multă vizibilitate, nu. Uh, nu ca și înainte cum la procedura de la urbanță uh, de urgență în care nu știam textul înainte decât adică aveam o vagă idee despre proiecte de lege. De unde acum, sunteți? Atunci, uh, <gântu> sunt faceți? Sunt de mucurești, crești. ne sunt în altă parte. A, aveți un ușor accent moldovenesc dacă nu. Nu, înșel, m înșel? Nu, nu, nu, nu, Nu, nu, nu. Doar după să ție. Dar de loc sunt din salaj și crescut în altena. Aha. Așa Mă <laughs> întrebam unde sunt știți la, la mine, la țară sunt mai mult albastre butelierile decât galbene De aia vă întreb a, Deci. Bă, nu, cred că de la reclamă era butelia galbenă și de asta a, Nu știu reclama asta, ok deci, <laughs> a, deci stăm cu ei cu ochii ca pe butelie și ieșim în stradă dacă ne supărăm Asta e soluția? N-avem ce să facem a, Să știți că și ce a făcut guvernul a fost la fel de confesional Cum o să fie și ce o să facă Parlamentul E dat o șansă de urgență, e de, o șansă de urgență, da, Nu e. Din punctul. Dom deci, încă o dată, aia cu urgența, în primul rând. mă face să citesc din Ponta, ceea ce nu așa. credeam să mi se mai întâmple vreodată. Deci, Ponta a avut niște observații de bun simț, ca să, ceea ce iarăși era rar, dar dacă tocmai daia că era rar, vă spun așa. A zis, dacă avea termen de intrare în vigoare 10 zile, unde era urgența? Dacă intra imediat în vigoare, atunci aș fi înțeles. Dar au dat cu termen de 10 zile. Oricum ar fi fost n-ar fi trecut de Curtea Constituțională, probabil Ordonanța 13. Da. da. Bun, dar au făcut o noaptea ca hoții, lumea a ieșit noaptea da. ca hoții în sensul ăsta, lumea a ieșit în stradă a reproșat după ce fusese avertizați cu Iohannis acolo, băi, vedeți că stăm cu ochii pe voi și totuși au făcut-o, da? OK. Dar da. Parlamentul este instituția fundamentală a democrației. O lege astfel dezbătută da. și care să fie și constituțională pe deasupra. V-am spus da. că există niște probleme cu tratatele internaționale, dar sunt convins da. că duetul Nicolicea Șerban pot găsi soluții astfel încât Curtea constituțională să mai închidă și ochii, că și acolo sunt niște lucruri interesante. La Curtea Constițională o să vi le spun eu într-o zi și pe alea. Da? Deci o fac în mod legal. Noi, societatea, ce facem? Ne ridicăm eu împotriva eu. Parlamentului, adică a democrației? Da. Da, pentru că dacă oamenii sunt corupți în Parlament, nu înseamnă că dacă ei sunt acolo pusă, să dea, ei sunt pus acolo să dea niște legi bune, nu să facă legi adică, în favoarea lor. Adică să pentru societate legi... în sensul ăsta bune. Exact, exact. Legi bune pentru societate. Ok, să zicem că s-au în așa fel încât să întâlnească și prevederile de la CEDO și de la CUTEA de la Viena și de la CCR. Uh -huh. Dar să, să nu facă în așa fel încât să fie, uh, uh, cum să spun, în favoarea lor tot ce caute amnistie și grațieri și să uh, încurajeze corupția și să încurajeze e... România România în direct la Europa FM te ascultăm. Îs fac eu semn dinu când să dai light, să știi și tu data viitoare. Eu cu dinu am rămas singuri acasă și știți cum, zici că a fugit, au fugit părinții și ne facem de cap aici. Acum mai enervez și mai pun și o melodie. Bun, deci o să fim, zicea Andrei, zice că o să ieșim în stradă. Eu vă spun că o să fim. Am mai trăit asta. Doamne, câte am trăit în țara asta. 8 decembrie 2013. Marcia neagră. Am ieșit în stradă după o astfel de tentativa parlamentului. Din fericire ea a eșuat. Însă vă avertizez că am fost vreo 300-500 în stradă atunci. După ceva timp au mai ieșit încă vă câțiva, dar n-a fost, fost ce s-a întâmplat acum. Bună ziua, Doru! Bună, măi, din Cluj sunt. Da? Uite ce vreau eu într câteva secunde să vă spun. Ăștia, deci mă refer la Parlament, în momentul de față, cel mai, mare pericol al, ro, uh, uh, uh, cel mai mare pericol pentru România este Parlamentul României, Moite. Degeaba mm -hmm. ne facem că nu vedem. Ăștia sunt foarte periculoși. Știi cum îl văd pe Dragnea? Știi ce gândește Dragnea? Exact ce au făcut comuniștii în 1945 când, când s-a făcut guvernul Petru Groza. Dacă l-ai întrebat pe, pe, pe Dragnea și ai zice, bă, de ce faci ca și în 45? De exact așa. așa făceau liberalii și atunci ca și acum, știi? Stau așa scunși, stau în spate... Doru, ca să vă cred, spuneți-mi că știți că pentru Groza nu făcea parte din Partidul Comunist. Partidul Muncitoresc de atunci, român. Ok, ok, ok, dar era vorba despre comunismul atât de ruși. Da. Și dacă îi spui la Dragnea, mă, vezi de treabă că tankurile sovietice nu mai sunt București. Doru, știi din... ce ar fi ce Dragnea? Ce? Nu mai sunt încă. Deci ăștia sunt foarte periculoși, Moise. Așa este. Dar Tot să... Parlamentul Doru, îi puțin. reprezintă cea mai mare, cel mai mare pericol pentru România în momentul de față. Eu zic că nu. Și-au bătut joc, scuză-mă, nu mă o, o secundă, Moise. Da. Și-au bătut joc de legea electorală. Așa e. Au îngrădit prerogativele președintelui. În ce sens? Așteaptă... N-au îngrădit nicio prerogative. De, de la ce prerogativă vă referiți? Păi, de exemplu, președintele nu mai are voie să... Despre ce era vorba acum să disolve parlamentul sau să numească sau să numească ăștia de la... Ascultați-mă, deci președintele nu era explicit scris în Constituție și nici n-a făcut-o vreodată, dar au existat niște tensiuni în 1999 să nu l închis pe Doru, mai lasă-mi-l că vreau să mai vorbesc cu Doru deci președintele nu are voie să-l demită pe primul ministru și asta s-a introdus în mod explicit în Constituția din 2003 2003 da. au trecut 15 ani de atunci, Doru. În afară de asta aș vrea să vă contrazic. E important să marchez chiar dacă încercam să nu-mi exprim opinia astăzi până la final. Doru, să știți că nu Parlamentul țării este cel mai mare pericol pentru democrație. n cum să fie pentru democrația noastră, este Moise. Nu e. Pentru că ne ascundem după chestia cu votul, cu nu știu ce. Uh -huh. Dar pe cine să votez Moise? spunem -mi și mie. Doru, ascultați-mă puțin. Să votez? Deci eu nu vă zic că sunt niște albinuțe cinstite în Parlament în momentul de față, că e evident că nu e. Și vă tot zic asta de prin toamnă, de când s-au făcut listele electorale. În același da. timp, vă atrag atenția că Parlamentul, Guvernul, când au fost pe punctul de a face uh, acte legislative antisociale, societatea s-a trezit și s-a apărat. Această ultimă revoluție ne arată asta. În același timp, vă atrag atenția că mai periculos decât Parlamentul la care faceți dumneavoastră referire, este să apară vreo un creier încins de pe la Cluj, de pe la Timișoara sau din altă parte, care să ne spună da. că pentru că miticii sunt așa cum sunt cu Parlamentul lor acolo, hai să ne facem noi altul aici. Asta e mai periculos, știți. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu? Nu, știți de chestia asta, că tot zice, și, și Dragnea zice, Așa. și PSD-știi zice, Doamne am câștigat alegerile, nu? Da. Facem ce vrem. Da. Păi atunci o să declare PSD-ul partid unic, nu? Dacă, dacă ori câștigat alegerile, nu? e este... normal că toată lumea ar ieși în stradă, să așa mai departe. Se, deci, se, se poate... Dragnea, Dragnea e și prost pe undeva, deci, nu, nu l-am dat deci, jos me, nu, ascultați Doru, ascultați no, pe ascultați Doru, ascultați-mă puțin, vă mulțumesc pentru telefon, nu puteți să faceți pe nimeni prost la această emisiune, mai ales că domnul Dragnea e departe de a fi vreun prost, adică la modul obiectiv, e foarte periculos, nu zic că e un geniu. Dar e periculos prin modul în care își programează lucrurile, care. Lucruri, deci, asta nu mai prostie nu arată. Arată un soi de inteligență, un soi de strategie sau calcul strategic, dacă vreți așa, dar nu vă permit să faceți asta nici chiar cu Dragnea la această emisiune. 0372069599 Căutăm soluții, dar pare că nu le găsim. Costi, bună ziua! Salomul, deci, referitor la întrebarea ta, ce am putut să facem. Eu acum vreau să întreb. Oare referendum inițiat de președinte. Nu poate nu oarecare măsură. Tot, Din Italia am sunat, nu-i așa? Da, pentru a tre, nu știu câta oară. Foi tot internetul ascultăm Bineînțeles că asta este soluția. <gânt> Intenționam să vă spun la sfârșit, dar vă că nimeni. domnule Cred că și eu s-a uitat de referendum. Pe cuvânt. Nu, ăla e cel mai important și trebuie să mai trezim și eu m-am trezit, m mi-a mobilizat toată familia o să ieșim la vot, ceea ce, din păcate, n-am făcut mai repede și am greșit. Vă mulțumesc, Costi. În, în, în cer scuze, se aude foarte prost. Văd după număr că ne sunați din Italia și vă mulțumesc că existați. Bineînțeles că soluția e referendum. George, bună ziua! George, dați încet, vă ascultăm. Da, da un încet. Se aude? Foarte bine, bine. Da. Da. Uh, da? Da, așa. Uh, nu știu, toată lumea, nu știu, parcă nu vrea să pună punctul pe ei. Așa, senzația. În uh, primul rând, am, această, mi se pare o, un abuz în serviciu în sine să dai o, o asemenea dezincriminare. Nu știu. Chiar la orice nivel parlamentar și... Asta e treaba DNA-ului deja. Chiar sunt curios să văd și probabil că vor exista multe dezbateri în societatea noastră, indiferent ce va decide procurorul DNA care se ocupă de acest caz, dacă au făcut sau nu un abuz în serviciu printr-o ordonanță de urgență care favorizează pe cineva și în care au scris nu este abuz în serviciu să dai un act legislativ pentru cineva. Că știți, mai aveau și un punct în ordonanța 13 pe tema asta. Deci, ă, asta, e, asta e un caz în desfășurare și o dezbatere care va fi, în primul rând, între juriști, dar o suportăm și noi în societate, dar nu mai există acest păi caz. Da, aici vreau să, să, să mai punctez, adică, nu știu, elitele noastre unde sunt când avem nevoie de ele, Cum? mai ales de juriști? Păi, în stradă, cine și... credeți că a fost? George? Păi, da, or fi fost, dar uh, am nevoie să fie nu numai când se întâmplă ceva, trebuie monitorizat în permanență. Asta e o luptă se întâmplă în momentul ăsta. De fapt, a fost o ruptă, e o ruptă dintotdeauna. Da. Nu? Asta înseamnă democrația. V-am mai spus, nu e un dat democrația. de la... Sau poate fi un dat de la părinți, nu e cazul României. Democrația poate fi un dat de la părinți, dar ea trebuie tot timpul, bineînțeles, apărată prin opinii, dezbatere, observații, da. discuții. Și mă bucură emisiunea asta, dumneavoastră, pentru că eu consider că acesta este modul în care se poate face Deci educație. dacă Parlamentul, de exemplu, votează o dezincriminare, o să fiți mulțumit dacă scriu eu un articol pe blogul Bizidei? Nu. No, dacă no, discutăm evident, la România. În direct. Evident. Noi, ca oameni simpli, trebuie să ieșim în continuare în stradă, să ne apărăm, cum să zic eu... Și ce, ce cerem în stradă? Că aia e problema. Poți să ceri demisia de guvernului în stradă, dar greu poți cere demisia sau demiterea de Parlamentului în stradă. N-ar fi constituțional, mă înțelegeți? Iar o răsturnare păi da. a ordinii constituționale păi nu ca care. Aici, cred că ne aici revenim la elite care Așa? să ne învețe ce avem de făcut, nu? Unde sunt eu, Au fost de la revoluție în cu acele care s-au retras ușor ușor. Nu știu acum dacă în fața unor presiuni sau mai știu. Asta e, e o fel. temă de dezbatere vastă să vă mărturisesc. Foarte Urmăresc foarte mulți plac. oameni. Unii dintre ei chiar mi-au fost mentori de-a lungul timpului. Modul în care schimbă opiniile oamenii după o anumită vârstă. Exact. Asta mă îngrijorează. Vă spun sincer. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Bună ziua, Ana Maria. Bună ziua! Vă um, părerea mea este că acest guvern, în primul rând, este în continuare susținut de societate. Nu este un guvern care, care nu are susținerea societății, ci din contră a fost un mult democratic în decembrie. Nu guvernul. Și, uh, nu, majoritatea care a format guvernul. Okay. Da, asta nu înseamnă că, că guvernul este Noi. Ana Maria da, da. Deci nu înseamnă că guvernul este susținut de societate dacă o majoritate ce a votat acest guvern uh, a fost votată ba, de societate. Da. Ba, da. Păi, așa, și, așa puteți că, să spuneți că și guvernul cioloș era. Doamnă. Democrație, guvernul cioloș, de exemplu, mă rog, nu contează, nu discutăm despre guvernul <laughs> cioloș. De Ce despre... vrez dumneavoastră? Ba da, puteam să discutăm păi, chestie a fost votat de, o, de parlament, nu? Da, așa este. Ei, ok, și guvernul l-a și în aceeași situație, nu l-a contestat nimeni. Bă, uite, vă spun că nu e așa asta, nu înseamnă că avea un suport. A fost contestat prin vot. Faptul da? că avea Părerea un guvern nu este... însemna că avea neapărat suportul societății. Deci, da. atâta vreme cât parlamentul care a fost ales de societate a ales guvernul, da. el avea și atunci suportul societății sau aveam. Mandatul societății, ne neapărat suportul, că nu e vorba de suport aici, ci de mandat. Mandat să, să mea facă, că guvernă... să gândim mandat să facă programul de guvernare, atenție! Da, deci okay. părerea mea este că trebuie să gândim pe termen lung, că rolul opoziției este unul foarte important și anume acela de a colabora cu uh, cei care conduc înspre a lua cele mai bune măsuri pentru noi și aici... Ce vreau să spun este că ei nu trebuie să se opună la absolut tot ce se întâmplă, ci să dea niște idei de corectare, astfel încât acele măsuri legislative să fie unele bune pentru noi. Okay? Cu ce pentru vă ocupați că... noastră, Ana Maria? Sunt economist. Ok. Vreau să vă spun că suntem doi în țara asta care gândesc așa, dumneavoastră și cu mine. Că opoziția, ah. adică ar trebui să facă proiecte chiar dacă acelea nu au șanse să treacă în Parlament. Dar păi se... vedeți și eu cred că asta este o idee Care ne-ar ajuta pe noi să mergem mai departe Și nu răfuiala Nu răfuiala în stradă, nu răfuiala în Parlament Da? Câte vreme Opoziția ia o atitudine Doar uh, anti Doar anti eu, cu, ce, cu ce pot să am încredere că Opoziția e mai bună pentru mine decât PSD-ul în acest moment sunteți, Cu nimic, ei nu mi-au demonstrat nimic foarte inteligentă nimic. și vă mulțumesc că sunteți ascultătorul nostru De curiozitate, pe cine ați votat dumneavoastră Ana Maria? Îmi pare rău, dar nu am fost la vot, că nu am avut pe cine. Deci A. eu am, am, am ales de data aceasta să nu merg, deși am votat de fiecare dată, doar că... De unde sunteți? Din București. Ok, mi s-a părut că aveți un ușor accent moldovenesc. Nu da, ce nu, am am, asta emoții, am emoții. Ok, <laughs> nu, cred că și în București aveți pe cine vota. iertați Credeți-mă că m-am uitat și vă spun că m-am uitat și pe liste, m-am uitat la senator, m-am uitat, m-am informat. Da, hai să -am vă spun așa, în, spre deosebire un om de dumneavoastră, eu care am votat pe cineva, pot să mă adresez acum acelui cineva și să zic fă bă și tu ceva în parlamentul ăla, fă un proiect de lege, fă ceva. Dar să, nu că, doar să votat. Păi da, dar să nu mergi la, la vot este o opțiune, da? Omul acela mă reprezintă și pe mine, chiar dacă eu l-am votat sau nu, înțelegeți? Da. Deci eu pot să-mi exprim părerea, pot să da. mă duc și să dau un feedback, ceea ce am și făcut, de exemplu, da. când a fost legea antifumată, da. eu am susținut-o și am spus, domne, da. ar trebui să se facă și să treacă, dar chiar dacă ah, nu am votat. spuneți în că ați fost în stradă. Nu, nu am fost. În stradă. Nu am fost. Bine, atunci, Ana Maria. Nu, și știți de ce sunteți, -am fost în stradă. Deci, pe cât sunteți de deșteaptă pe atât mai greu să vă înțeleg. Dar stați liniștită, stați că am fost eu. Explic. Am fost eu și în stradă am fost și la vot pentru dumneavoastră. Stați liniștită dar că știți, mă ocup eu în continuare. Dumneavoastră știți stați de acasă. Ce am fost în stradă, n-am fost în stradă pentru că ordonanța. 13, așa cum mi-a fost explicată mie de persoane care lucrează în drept, nu avea probleme. Oh, de aceea oh, nu am fost în stradă. O, oh, doamnă! Și schimbați, pentru că schimbați, schimbați persoanele adică care vă... Apropiați. <laughs> adică problema, problematica nu părea a fi de competența străzii și pe mine nu Era mă impacta atât de tare. Străzii. Era de competență. nu m-a impactat și uita, eu s-au eliberat postul. Ana Maria, post, deci eu nu vă înțeleg, pe, sigur nu sunteți pesedistă, că doar atunci mi-aș putea no, explica. Nu, no, exclus, nu. No, no. Ana Maria, cum putem dezbate Am cinstea? Am votat timpul omul, asta vă spun. Eu vă pe spun așa... Nu era așa... vorba de cinste, dumneavoastră faceți aici la presă, ca așa sună bine. Mm -mm. Nu era vorba nu de eu. cinste, era vorba de niște reglementări, da. era vorba de niște, cum să vă spun... Până la urmă, dacă o luăm pe 500, noi plătim ce niște procurori care fac un dosar pentru cine, pentru Dragnea de 100.000 de lei. Cred că procurorul care. Sau a pentru copiii care au fost prejudiciați? Mare, sau pentru copiii care au fost prejudiciați, pentru da, 100.000 de lei. Hai să ne uităm la banii, da? Procurorul o să câștigă el, de fapt. Ok? Cât câștigă? Păi, cât câștigă? Cât e salariul unui păi păi nu e, e vorba de fie? asta, e. Doamna, da, da, doamna. Da, doamna, ascultați-mă: e vorba de ceea ce înțelege societatea și exemplul dat altor infractori. Păi, mai e și cazul de la Cune doar, tot cu protecția copilului. Cum adică, nu, noi avem o, o problemă majoră în țară cu copiii. În sensul că. greu s-ar putea spune de copiii din România că sunt protejați așa de este, autorități sau este. de lege, dar în același sunt timp. Închidem, de acord. închidem ochii în. Aș vrea să închidem ochii atunci când personalul de la protecția copilului e folosit de PSD. Niște ani de nu, zile Dar nu ani. aș vrea, nu aș vrea. Deci, atunci, Chiar aș vrea ca acele măsuri să fie sancționate, dar cred că trebuie judecat punctual și caz cu caz, și într-adevăr. Cred că pușcăria s-ar putea să nu fie soluția pentru acești oameni. Uh -huh. S-ar putea ca eliminarea din sistem. Dintr -un da, sistem care sigur, asta vine, o să-i sperie pe toți, nu o să mai facă bă, nimeni. O să, să zică: că, că, că, știți că cum că va-i ăla, l-au eliminat pot frate. în afara celui. Îmi pare sistem, rău. Da? Ana Maria, da, sunt mulți și știți bine că așa. Sunt mulți care nu se pot adapta în afara sistemului. Ana Maria, eu am înțeles de ce n-ați venit în stradă. N-aș citit ordonanța okay. 13 Ba da, o, vă asigur că am citit am Atunci n-aș citit atunci Decizia Curții Constituționale Să vedeți am ce am și ați văzut dumneavoastră Ce scrie curtea acolo? Doamna, ați văzut ce, ce, ce scrie jurist, curtea? Acum... Doamna, -am, ce -am curtea? În... Da, am văzut e, ce? Și vă spun Vă spun că nu sunt jurist e foarte Dar decisiv. ce scrie curtea acolo? Ce scrie? P nu știu la ce vă referiți Abuzul mai în multe. serviciu este constituțional Așa scrie negru pe alb în Decizia Curții Este constituțional în măsura în care o sintagmă se înțelege altceva din ea. Păi, vedeți, în măsura în care, ca să, Pitași. să, nu, să nu sărim evidențele. Păi Ce nu sărim cumpit? evidențele, aia s-a aplicat pe mai departe așa. Dar ja, vă spun, noi doi, noi doi economiști discutăm despre probleme juridice. Eu asta nu, sunt economist. Asta Eu nu la... sunt economist, doamnă. Îmi pare rău să vă spun. a fost mai devreme că sunteți, când am spus eu -a spus că suntem. Nu, am zis că suntem doi, <laughs> suntem doi în țara asta. Vă mulțumesc pentru telefon oricum. Suntem doi în țara asta care cred că opoziția ar trebui să aibă un rol constructiv. Adică să propună legi, chiar dacă acelea nu trec. Dar e un pic altceva. Uf, doamne. În fine. Diana, bună ziua. Alo, bună ziua. Îmi cer scuze uh, că a stat pe linie. No, ușor, nu, nu, Sunt destul ușor destul de provocațiile astea. Așa. Nu, a fost foarte interesant ce a vorbit, dar, dinainte, cred că n-a înțeles foarte multe, uh, chiar dacă a citit și cred că asta este o problemă care se întâmplă la noi, mulți citezi, dar puțin Acum nu știți, uh, că nu e Nu, nu, deci nu zis, din punctul ăsta de vedere că n-ar fi o persoană ok, nu, deci de parte că nu, dar că n-a înțeles uh, acest aspect, pentru că așa reprezintă ordonanta yeah, explicați dumneavoastră. Eu am ieșit în stradă și adevărul e că am foarte multe emoții, da. nu știu dacă am capacitatea să pot uvești, efectiv, vă pot să vă efectiv să am eu. și răscitit. De, clar că sunt de partea dumneavoastră, ce să mă mai dau după tu fiși? Haideți, spuneți! Uh, nu, deci eu te am înțeles, uh, este faptul că mulți au încercat să-și apere propriile interese, mulți care de foarte mulți ani și apere propriile interese, suntem puțin cam sătui, iar în ceea ce privește ceea ce vorbim astăzi despre ce subiecte pe care le-ați pus dumneavoastră în dezbatere, consider că oamenii ar trebui să iasă în continuare în stradă, însă aștept acel referendum, aștept acea întrebare, Așa. aștept, văd că exact ce s-a vorbit înainte, că opoziția încetă să-și facă cât de cât treaba, chiar dacă șansele lor sunt destul de mici, pentru că totuși trebuie să vedem că în Parlament ține majoritatea, din păcate. Decide, face legile. Exact, da, dar încă, ceva, încă ceva Diana și din punctul ăsta de vedere, îi dau dreptatea ani Maria, care a vorbit înaintea noastră. Un proiect de lege care ajunge în Parlament și doar USR-ul și PNL-ul pot face asta, să știți, de pe margine, noi nu putem sau mă rog, e mult mai greu să trimiți în Parlament da. mă înțelegeți? Un proiect ajuns în Parlament, chiar dacă nu are șanse să treacă de o majoritate, deși și asta se poate negocia, el măcar ajunge în dezbaterea public. Altfel, altfel spus, Aud oamenii de ideile respective și încep să se gândească la ele. Iar când se întâmplă neîntâmplarea, oamenii sar în stradă, credeți că dacă nu vorbeam un an de zile înainte despre abuzul ăsta în serviciu și-au 60.0 de oameni în stradă? Da, Vedeți, asta putere. e diferența. E important să se discute în parlament chiar și atunci când există o majoritate împotrivă. Să faci proiecte de legi, că de-a te-am votat parlamentarului, parlamentarule, în opoziție sau cum ai fi tu, la putere, fă proiecte de legi, pentru asta ești acolo. Ăsta e jobul tău pentru care e o grămadă de bani. Vă rog, poftiți! Sunt uh, perfect de acord cu dumneavoastră și exact aceasta este ideea pe care eu o am de foarte mult timp și cu ieșirile care s-au întâmplat în de cred că toți oamenii care au ieșit, de fapt, asta doresc, să se facă ceva, să vedem că oamenii care sunt competenti, care au această, această slujbă, că poși la urmă este o slujbă, care le-am acordat noi prin votul nostru cei care am votat și sperăm că pe viitor vor vota mai mult. Uh, își fac această treabă, cum a spus și dumneavoastră. Eu să văd un program care este în Parlament și este pus și este bine gândit, chiar dacă nu obține să treacă de acel, de acel vot, ar știu pentru ce lupt, știu pentru ce idee este din continuare sau pentru ce doresc eu să fac în această țară. Bine. Deci mi se pare puțin... Ok, vă mulțumesc pentru telefon, Diana, scuze, Radu și Răzvan că nu să mai apucați să intrați astăzi. Vreau să tușez niște lucruri ca să le înțeleagă foarte bine toată lumea. Sigur că, la nevoie, societatea nu trebuie oprită din manifestarea pașnică a unei opoziții, fie ea și în stradă. Dar vă spun, și cred că ar trebui cu toții să i amintim cumva președintelui Iohannis Cofiuitat, doamne, e important acel referendum. De ce e important? Pentru că odată ce prin referendum... Așa cum scrie la articolul 2 aliniat 1 din Constituție, poporul își manifestează suveranitatea în sensul păstrării unei politici mai dure a statului vis-a-vis -vis de corupție, orice lege ar da ei în Parlament nu mai poate să treacă de Curtea Constituțională dacă este împotriva ceea ce poporul a votat la referendum. Deci nu vă luați după cei care vă spun, domnule, am mai fost la un referendum și în 2009, acel referendum și-a făcut deja niște efecte, chiar dacă nu avem 300 de parlamentari astăzi. De ce? În 2011 și 2012, când președintele Traian Băsescu de atunci a inițiat modificarea Constituției, Curtea Constituțională a spus nu, nu puteți să faceți o modificare până nu începeți cu ceea ce s-a votat la acel referendum. Deci, un prim efect l-am avut. Dacă oamenii votează pentru o politică mai dură a statului sau pentru, nu știu, cum o va formula Iohannis, Important este să o facă odată, atunci ceea ce se votează la acel referendum capătă putere constituțională, ceea ce înseamnă că nici o lege, niciun act al parlamentului sau al guvernului nu va mai putea să încalce rezultatul acelui vot. Vă mulțumesc. Ați ascultat România în direct la Europa FM.